Sarai kumina cita. Umzali wa Ismaila. Sarai umtumshe wa Ibrahim kaka amjaliamana. Akanamru mawashi Misri akoiri wa hajira. Basi Sarai amwambia Ibram usiona rwabikani mbanzao. Basi nisihumia Umrenge Umbrengemu wangu hajira labdani to paramana hasibabu ya wae. Hazizo, Hazizu Ibrahim amdungishiyam tumshewahe Sarai wakati ule Sarai amrenge lumawa he hajira wa Misri amumbao Ibrahim tumewahe amlodzana wae. Zini zihijiri banda Ibram aka maha kumi hari mwa ya kanani. Basi Ibrahim hajira na nawaye aja Amira. Wakati hajira ajimaizi amba Amira akomona na Isarayu ule akomruma. Wakati ule Sarai amwambia Ibram ya maondonia nao, Jukumula ho tirengemruma wangu tihuvao basi rangu ajiona amba amira asinona nai basi rabinanamoe baina yangu na wawe sayo ibram amjibu sarai ngluma waho adamanani haho mufanie iyo nao masula basi Sarai amrumu hajira haunai atampaka amutawa Wakati ule imalaika ya rabi impara padaju karibu ali majila kabavuni mwa india ya imdi Imdzisa hajira mrumu wa sarai ula wahi usendra havi Aijibu nisimta wasarai mrumisa wangu imalaika ya rabbi imwambia regea umrumisa waho ukemtuifu julahe sayo imalaika ya rabbi imwambia tena nitwange jahawengi isiliaho atakaitoshindra uhasibilwa. imalaika ya rabbi imwambia tena sawe umira utoza na mtu baba. mira ismaila maana rabi ahukia e udisiva Atoenshi mauri mtoro na umono wae utowana na na 120 na umono wa 120 utowana na wae atoshindana na wananyahe wantu baba won't Hajira ajambia. Kwegli sae ambati wono uoika aniwonao basi amubarabi a hadicina waledinaline waye de ata elroi rabi uni wonao iode imana kadeshi na beredi chakoyiri washisimasha la hairoi isisimashawo aliohai aniwonao Hajira am Zalia Ibrahim ana baba. Na Ibrahim amyri umanawele Hajira amzali yao Ismaila. Ibrahim aka na sita 86 wakati Hajira amzali ya Ismaila.